A fürdőkádban ülve azon töprengett, hogy melyik ruháját vegye fel. Visszagondolt azokra az alkalmakra, amikor találkozott Vandammal, és megpróbálta emlékezetébe idézni, hogy milyen ruha volt rajta. Vandamm a puffosújú, elől végig gombos, halvány rózsaszínű ruhát még nem is látta. Az jó lesz. Kicsit beparpűmözte magát, aztán felvette a sejem alsó neműjét, amelyet még Johnny ajándékozott neki, és amelyben nagyon női esnek érezte magát.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 Ellen látta, hogy a Tettler című magazinból tépték ki. Erről a magazinról már hallott. Ezt olvasták Kairóban az ezredesek feleségeik, meg közölte a londoni előkelőtársaság minden jelentéktelen eseményét. Hírt adott a partikról, a bálokról, a jótékony célú ebédekről, a tárlatok megnyitásáról és az angol királyi család cselekedeteiről. Mrs. Vandan fényképe majdnem az egész oldalt elfoglalta, és a kép alatt ez állt, hogy Sir Peter és Lady Bressford lánya, Angela, eljegyezte magát William Vandammal, a Dorseti Getliből való Mr. és Mrs. John Vandan fiával. Ellen összehajtogatta a kitépet lapot, és visszadukta a keretbe. Most már teljes a képe a családról. Csinos, angol katonatiszt, hűvös, magabiztos angol feleség, értelmes, bájos fiú.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 Vangom, leült az átszélére abba a mélyedésbe a takarón, ahonnan elem felállt. Megkérdezte. Szórakoztattad a vendégünket? Igen. Berék fiú vagy. Tetszik nekem a néni, detektív regényeket olvas. Könyveket fogunk cserélni? Nagyszerű. Elkészültél a leckéddel? Igen, francia szavakat kellett tanulni. Akarod, hogy kikérdezzelek? Nem kell, Gáfár már kikérdezett.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 Vandam szó nélkül megrázta a fejét. Billy azt mondta, akutya fáját. Vandam felállt. Fél tízkor villantoltani? Igenis, jój szakát! Jój szakát, Billy. Vandam kiment. Amikor becsukta az ajtót, eszébe jutott, hogy ellen jó szakát kívánó csókja valószínűleg sokkal jobban esett Billynek, mint az apjával való férfias társalgás.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 Vandam egész csoportja azokon az új rádióbiztosítási módszereken dolgozott, amelyeket azután vezettek be, miután zsákmányú lejtették a német lehalvató berendezést a Jézusdombon, de Vandannak eszeágában sem volt ezt elárulni Ellennek. Meg azután úgy érezte, hogy Ellennek nincs joga a háziasszony szerepét játszani. Megkérdezte, mi késztette rá, hogy ide jöjjön? Randevút kaptam Wolftól. Csodálatos.